Один з подружжя намагається змінити відносини на краще, інший несподівано стає байдужим. Коли Білл захотів дати мері те, про що вона просила, його чекала негативна реакція типу «Занадто пізно» або «Ну і що?». Неодноразово я консультував пари, що складалися в шлюби більше 20 років. Їхні діти виросли і покинули рідну домівку. Несподівано, жінка вимагає розлучення. До свідомості чоловіка доходить, що потрібно змінити їх відносини і надати їй підтримку. Але коли він намагається дати їй любов, яку дружина чекала протягом 20 років, зустрічає з її боку холодну байдужість. Не наче вона тим самим хоче змусити його страждати стільки ж, скільки довелося їй самій. Але в міру того, як подружжя починає говорити про свої почуття, він усвідомлює, як було гірко й самотньо його дружині. І сама вона поступово стає більш сприйнятливою до тих змін, що відбуваються з чоловіком. Та ж сама картина спостерігається, коли ініціатором розлучення є чоловік, а жінка прагне змінити їх відносини і свою поведінку, але зустрічає опір чоловіка. Чим ближче ви стаєте один до одного духовно, тим сильніше буде ваша любов. В результаті з глибини вашої душі піднімуться болісні емоції, від яких слід вилікуватися. Це може бути такі почуття, як сором і страх. Зазвичай ми не знаємо, як себе вести з ними, тому відчуваємо труднощі. Щоб вилікувати душу від цих почуттів, ми повинні ними поділитися, однак відчуваємо страх і не в змозі висловити їх. І хоча явної причини, здається, немає, але в такі моменти ми можемо відчувати пригніченість, невиразне занепокоєння і невдоволення, гіркоту й образу, втому і спустошеність. Це все прояви наших давніх почуттів, які чекають виразу. Інстинктивно ви намагаєтеся знайти вихід і або відмовляєтеся від любові, або звертаєтеся до шкідливих пристрастей. Але не треба здаватися, краще активніше займатися аналізом своїх почуттів. Коли ви почнете відчувати, прокинувшися глибині душі емоції, то вчините дуже розумно, звернувшись за допомогою до фахівця. Коли у нас в душі починають прокидатися застарілі раніше почуття, ми зазвичай проєктуємо їх на чоловіка або дружину. Якщо ми не мали можливості поділитися без побоювань своїми почуттями з батьками або з тими, хто був нам близький в минулому, то нам раптово стає важко говорити про це з близькими нам тепер людьми. І не дивлячись на їх підтримку, ми не можемо вільно і відкрито висловити свої емоції. Відбувається якби їх блокування. Спостерігається парадокс. Оскільки ви довіряєте близькій вам людині, з глибини душі починають підніматися спляче почуття. Але коли вони досягають поверхні, у вас виникає почуття страху і ви не можете висловити свої відчуття. Саме в такі моменти допомога консультанта або фахівця може виявитися дуже корисною. Коли ви спілкуєтеся з людиною, на якого не проєктуєте свої страхи, то можете спокійно проаналізувати, проявляючися у вас почуття. Але якщо з вами поруч тільки чоловік або дружина, ви втрачаєте здатність це зробити. Тому навіть за умови доброзичливих відносин пара може знадобитися консультація фахівця. Спілкування в групах підтримки також дає позитивний ефект. Перебуваючи в суспільстві тих, хто близько, нам не знайомий, але налаштований співчутливо, ми отримуємо можливість висловити наші прокинувшіся поранені почуття. Щоб зберегти чарівну силу любові, ми повинні вміти проявляти гнучкість і не забувати про те, що любов схожа з порами року. Вона має свою весну, літо, осінь і зиму, зміна яких, як і в природі, являє собою закономірний і безперервний процес. Календар любові. Взаємовідносини подібні саду. Щоб він цвів і приносив плоди, його необхідно регулярно поливати, проводити сезонні роботи і захищати від примг погоди. Треба сіяти нове насіння і виполювати бур'яни. Так само і в любові. Щоб зберегти її чарівну силу, нам потрібно знати і розуміти особливості її календаря. Весна любові Коли ми закохуємося, для нас настає весна любові. Нам здається, що будемо щасливі вічно. Ми абсолютно не допускаємо можливості розлюбити. Це час невинності і простодушності. Чудовий, чарівний час, коли все видається ідеальним і все виходить природньо, без зусиль. Ми вважаємо, що зустріли для себе досконалу пару і натхненні крутимося в танці під чарівну мелодію любові, радіючи нашому спільному щастю. Літо кохання. В цей час до нас приходить розуміння того, що наш коханий чоловік не позбавлений недоліків, що йому теж властиво помилятися, і він недосконалий. І усвідомлюємо, що ми вихідці з різних планет. Виникає почуття розчарування і досади – Рослини під жарким сонцем вимагають додаткового поливу, прийшов час видаляти бур'яни. Вже не так просто стає віддавати любов і отримувати натомість почуття, які нам необхідні. Ми виявляємо, що вже не відчуваємо себе постійно щасливими і не завжди доброзичливо налаштовані. Ні, не так представляли ми собі нашу любов. Багато пар в цей період відчувають розчарування, розлучаючись з ілюзіями. Вони не хочуть удосконалювати свої відносини, наївно вважаючи, що весна любові триватиме вічно. Вони взаємно звинувачують і здаються, бо вони усвідомлюють, що любити не завжди легко і просто. Іноді доводиться в потічо лапу працювати під палючим сонцем. Коли ми переживаємо літо любові, нам слід підтримувати свою половинку і в той же час розраховувати на відповідне почуття любові, яке нам так необхідне. А це не відбувається саме собою. Осінь любові. Настає пора пожинати плоди своєї нелегкої праці в саду нашої любові. Осінь. Це золотий час. Воно багата своїми дарами і приносить відчуття задоволеності. Наша любов вступила в пору зрілості. Ми тепер вже здатні зрозуміти і прийняти недосконалості обранця так само, як і свої власні. Це час подяки, пора жнив. І ми можемо розділити між собою результати важкої праці – Напружено попрацювавши протягом літа, ми можемо відпочити і насолодитися спільно вирощеною любов'ю. Зима кохання. Потім знову відбувається зміна погоди. Настає зима. Під час холодних місяців природа засинає. Це час відпочинку і роздумів. У взаєминах настає період відчути нашу приховану душевну біль. Саме тоді в нас ніби піднімається кришка посудини, в якій були заховані наші болючі відчуття, і вони виходять назовні. Це час для власного розвитку, коли ми повинні більше розраховувати на свої сили, а не звертатися за підтримкою до дружини чи чоловіка, щоб відчути радість. Це час для зцілення нашої душі. Взимку чоловіки усамітнюються в своїх печерах, а жінки опускаються на дно колодязя своїх почуттів. Після того, як ми відчуємо любов до себе і зціливши душу під час похмурої холодної зими любові, неминуче настане весна. І знову в нас розквітає любов, і знову ми відчуваємо, що і перед нами маса можливостей. Присвятивши період зимового спокою, аналізу своїх почуттів і зцілення душевних ран, ми здатні розкрити серце на зустріч весні любові. Успіх взаємовідносин ви вивчили посібник, мета якого – допомогти вам і отримувати від спілкування те, що вам необхідно. Тепер у вас є всі передумови, щоб ваші взаємини склалися вдало. У вас є всі підстави сподіватися на успіх. Ви будете почувати себе впевнено, переходячи в любові від одного періоду до іншого. Я був свідком того, як тисячі пар змінили на краще свої взаємини буквально за день. У суботу вони приходили до мене на семінар, а вже в неділю любов знову поверталася до них. Ви також досягнете успіху, якщо будете використовувати знання й вміння, з якими ви познайомилися на сторінках цієї книги. Крім того, не забувайте, чоловіки – вихідці з Марсу, а жінки – Венери. Але хочу вас попередити, пам'ятайте, що у любові є свій календар. І те, що легко дається навесні, вимагає наполегливої праці влітку. Восени ви будете відчувати радість і великодушність, але настане зима, і з нею з'явиться відчуття порожнечі. Легко забувається знання, щоб удосконалювати відносини в літній період. Любов, яку ви відчуваєте восени, може покинути вас взимку. Коли в період літа починають виникати труднощі, і ви не отримуєте від тієї любові, яка необхідна, то абсолютно несподівано можете не згадати про те, що дізналися з цієї книги. Все відбувається дуже швидко – Почнете знову звинувачувати чоловіка або дружину і забудете, як потрібно підтримувати їх потреби. Коли з'являється спустошеність, викликана зимовими почуттями, ви можете забути, як треба любити і підтримувати себе. Ви, ймовірно, почнете сумніватися в собі і в близькій людині. У вас може з'явитися цинічний погляд на життя і вас навіть може охопити почуття відчою, але все це – складова частина процесу. Найтемніший час перед світанком. Щоб домогтися успіху в наших взаєминах, ми повинні зрозуміти і прийняти існування календаря любові. Іноді любов, не потік, лється легко і вільно, а часом вона вимагає зусиль. В один час наші серця переповнюються любов'ю, в інший вони порожні. Нам не слід чекати від обранця, що він завжди буде щасливий, задоволений і доброзичливий. Нам варто проявити розуміння по відношенню до самих себе, а крім того, не розраховувати, що нам запам'яталося все, що стосується створення доброзичливих відносин. Процес навчання передбачає не тільки отримання і закріплення знань на практиці. Поряд з цим людина щось забуває, після чого вона починає знову запам'ятовувати. Протягом всієї книги ви знайомилися з тими знаннями і навичками, які не могли передати вам ваші батьки, оскільки їх не мали. Але тепер, коли ви маєте в своєму розпорядженні необхідні знання, залишайтеся проте реалістами, дайте собі право на помилку. Адже на деякий час ви можете забути багато з того, що тут дізналися. Відповідно до теорії освіти, щоб засвоїти нову інформацію, необхідно прослухати її 200 разів. Ми не можемо очікувати ні від себе, ні від коханих, що все знання, отримане з цієї книги, будуть вібрані раз і назавжди. Ми повинні проявляти терпіння і не залишати без уваги і схвалення наші нехай і маленькі кроки вперед. Потрібен час, щоб засвоїти ці ідеї, і тоді вони стануть невід'ємною частиною вашого життя. Ми вчимося тому, як домогтися успіху в заєминах, і ми не наївні і простодушні діти. На нашу поведінку наклали свій відбиток і батьки, і те культурне середовище, в якому ми виросли. І важливе значення має минулий досвід душевних переживань. Нове завдання – оволодіти секретами створення відносин, в основі яких лежить любов і взаєморозуміння. Ви – першопрохідці на цьому шляху. Вийдете по незвіданій країні, не виключайте небезпеки заблукати. Використовуйте в вашій подорожі цю книгу в якості дорожньої карти, здатної допомогти вам знову відшукати вірний напрямок. Коли наступного разу ви відчуєте розчарування у відносинах з протилежною статтю, згадайте, що чоловіки – вихідці з Марсу, а жінки – з Венери. Якщо з усієї книги ви засвоїте тільки це положення, то і воно допоможе вам бути люблячими й доброзичливими. Поступово позбавляйтеся від прагнення засуджувати і звинувачувати – Вчіться вмінню послідовно і наполегливо просити те, що вам необхідно, і вам вдасться побудувати гармонійні, пройняті любов'ю відносини, які так вам потрібні і які ви заслуговуєте. Перед вами багаті перспективи. Продовжуйте вдосконалювати і зміцнювати вашу любов. Дякую за надану мені можливість допомогти вам добитися змін на краще в вашому житті.